Тайната на числото 666 За да разберем тайната на числото 666, трябва с помощта на окултната наука да подигнем булото на една от най-великите тайни на битието и на човешкото развитие, която е свързана с проявлението на Закона за полярността в хода на човешкото развитие. Учителя казва, че в основата на битието стои великата космична разумност и мъдрост, която се изявява чрез два велики принципа, които той нарича първи и втори. Първият принцип е силен, мощен и страхотен в своето проявление. Той е подобен на силна киселина, която разяжда и разрушава всичко. Той е принципът, който е създал материалните светове и човешкото тяло. Този принцип сам по себе си не е лош, но от неговата дейност, от неговото проявление произлиза това, което наричаме зло. Вторият принцип е така нареченият мек принцип, който организира света, който внася живот в света и в когото сам Бог пребъдва. Първият принцип се страхува от втория, понеже вторият има тенденция и възможност да го погълне. На страната на втория принцип се явява доброто, а на страната на първия принцип се явява злото. Това са двете дървета на рая. Дървото за познаване, доброто и злото, и дървото на живота. В Апокалипсиса първият принцип е представен от змея с седемте глави, и десете рога и от звяра с двата рога. А вторият принцип е представен от агнето, което стои на хълма Сион, заедно са своите избранници, които са 144 000, което число е символ на всички съвършени същества, които в своята целокупност образуват бялото братство. И учителя казва още, че по силата на този принцип на полярността, толкова същества има в Ада, в Безната, които са на страната на първия принцип, колкото същества има на небето на страната на втория принцип. Силите и съществата на първия принцип работят в гъстата материя, те са в корените на дървото на живота, а силите и съществата на втория принцип работят в рядката материя, те са в клоните, листата цветовете и плодовете на дървото на живота. И на всяко същество от безната, ада, от света на гъстата материя, отговаря едно същество от възвишения свят. Те, както на всяко коренче на дървото, отговаря едно клонче. Тази идея е много дълбока и мъчно може да се изрази с думи, затова в окултната наука е изразена символично с два преплетени триъгълници. Някои символи тези триъгълници са така направени, че представят първия с върха нагоре едно съвършено същество – света на втория принцип, чрез който се проявява абсолютният дух, подпряно на ръцете си, на една плоскост, като огледало, в което се отразява неговата фигура в обратен вид. Тази отразена фигура представя света на първия принцип – и на всяко същество от небето отговаря едно същество от бездната. И понеже символичната картина горният образ, който е светъл и жизнерадостен, представя абсолютния дух, на него в бездната отговаря отразеният образ, който има същата форма, но е мрачен, тъмен. За това учителя казва някъде не се борете с злото, защото там ще срещнете силите на непроявения Бог. На Христа което е проявеният Бог, отговаря едно същество от бездната. И всяко от тези същества си има име според характера си, мисията и мястото, което заема във великия космичен организъм. Учителя казва, че и Христос има свещено име, с което е известен на небето. Също така и това същество, което е антипод на Христа, и му противодейства в развоя на всемирната еволюция, има свое име. И както едното, така и другото са известни на посветените в тайните на окултната наука. Също така, всяко същество има един символичен знак, с който се изразява. Който знак изразява неговото естество по силата на закона, че всяка енергия, всяка сила във външното си проявление се изразява чрез известна форма в окултната наука, в езотеричните съчинения, когато искат да представят някое същество от небето или от бездната, за да не бъде разбираемо за непросветените, служат се с неговия символ и израз на името му, защото в древните азбуки всяка буква отговаря на едно число. И когато искаме да изразим едно име с число, за да не бъде разбрано, то на мястото на всяка буква се туря съответното число. По такъв начин имаме числения израз на характера на съществото, което представя. Така в еврейските букви, които са произлезли от египетските йероглифи, а тези последните, както и еврейските, са копирани от небесните знаци, които са азбуката на небето, всяка буква отговаря на определено число, а всяко число, както и всяка буква, е израз на един принцип на една сила, на един закон, които действат в космоса. По силата на това, когато произнесем едно име, съставено от известни букви, ние предизвикваме известни сили в природата, които според характера си носят или благословение, или проклятие. Буквите и думите са бутончета, които като натиснем, туреме в действие в определени сили в космоса. Това важи и за нашите съвременни азбуки, но още по-силно за древните азбуки, които са по-близо до първичния оригинал – белезите на космичното слово, изразено в знаците на небето. За това магията се служи именно с тези азбуки и специално с еврейската, която е само малко преобразена древноегипетска, за да предизвика действието на известни природни сили – затова всяко име не е случайно, а е носител на определени сили, които влияят според характера си за добро или за зло в съдбата на индивида. Затова учителя препоръчва, когато на човек не му върви в живота, да си смени името, за да се свърже с други сили и да прави това до тогава, докато му тръгне, т.е. докато попадне на истинското си име. Така че всяко същество в космоса си има име и символ, които са израз на неговия характер, на неговите сили. Те са външен израз на неговата вътрешна същина. И в окултната наука познават тези имена и си служат с тях, за да влязат във връзка с космичните същества. Както за да влезем във връзка с един човек, трябва да му знаем името и да се обърнем към него с името му, Същото нещо е, когато искаме да влезем във връзка с съществата на космоса, трябва да знаем техните имена, за да се обърнем към тях с собствените им имена, за да ни чуят и да ни обърнат внимание. Но понеже всички същества са органи на великото космично тяло, ние трябва да знаем деня и часа, когато дадено същество е най-близко до нас, когато най-лесно можем да влезем във връзка с него. Защото космосът и всичко в него е в движение. Той съществата във Вселената са в движение и всяко си има резиденция, в която можем да го намерим в определен ден и час. Ако го потърсим в този час и се обърнем към него с името му, то ще ни се отзове и ще ни отговори на молбата. Но ако го потърсим в час, когато го няма в неговата резиденция, можем да викаме колкото си искаме. Никой няма да ни чуе. Това е подобно на телефона. Ние може да званим на определен номер, но ако там няма никой, ние можем да званим колкото си искаме, без да получим отговор. Това са специфични тайни в окултната наука, които всеки ученик трябва да познава, за да може да се ползва от тях. Както за свое добро, така и за доброто на своите ближни. Това се нарича бяла магия, в основата на която стои молитвата, отправена точно в определен час. Учителят дава като най-добри часове за молитва следните часове – 10 часа вечерта, 12 часа полунощ, 3 и 5 сутринта. Когато човек се служи с духовните сили за доброто и повдигането на своите ближни, както и за свое добро и повдигане, това се нарича, както казах, бяла магия – а когато тези сили се употребяват за зло, тогава имаме черна магия. Бялата магия ни свързва с добрите същества, с съществата, които са на страната на Христа, а черната магия свързва лошите хора с съществата, които са на страната на тъмните сили. В Апокалипсиса се казва «Тук е нужна мъдрост, който е разумен, Нека сметне числото на звяра, защото е число на човек, а числото му е 666. Някои, които познават частично този закон за изразяване на дадено име с число, са правили опит да разчетат това число, т.е. да намерят на какво име отговаря и са го отнесли към известни исторически лица, които в дадена епоха са играли известна роля на историческата сцена и са били носители на насилие и зло. За такъв е посочван Нерон. Може би тези исторически личности да са били проводници на това същество, което е изразено с числото 666, но самите те да са това число е малко вероятно, защото това число се отнася към известна космическа същност, както това е показано и в Апокалипсиса. В Апокалипсиса се говори за три зли същества – Червеният змей със седем глави и десет рога, който се явява в видение на небето, който е старовременната земя, която се нарича дявол и сатана, имам и мами цялата вселена. Архангел Михаил излиза на небето и воюва с този змей, побеждава го и го сваля на земята. Архангел Михаил в случая е представител на Слънчевия Дух, на Христа на Божественото, което воюва, за да освободи човечеството от влиянието на злото. След това Йоанн казва, че видял звяр, който излиза от морето, който също има 7 глави и 10 рога, и на роговете 10 корони, и на главите му богохулни имена. Измеят дал на този звяр силата си, престола си голяма власт, и позволи му се да воюва против светиите и да ги победи. И даде му се власт над всяко племе и люди, и език и народ. И ще му се поклонят всички, които живеят на земята. Всеки, чието име не е записано от създаването на света в книгата на живота на закланото Агне. Ако има човек ухо, нека слуша. Видяхме, че с този звяр са символизирани унези човешки същества, които не са приели христовия принцип и са дали място на животинската си природа, която изпъква с всичка сила. Най-после Йоан видял друг звяр, който излиза от земята и има два рога, подобни на Агнешки и говори като змей и упражнява всичката власт на първия звяр и неговото присъствие. И видях друг звяр, който възлизаше от земята и имаше два рога, прилични нагнешки на и говореше като змей. Той упражняваше всичката власт на първия звяр в неговото присъствие и принуди земята и живеещите по нея да се поклонят на първия звяр, чиято смъртоносна рана беше оздравяла. И вършеше големи знамения до там, да направи огън да излиза от небето на земята пред човеците. Имамеше живеещите на Земята чрез знаменията, които му беше позволено да извърши пред звяра, като казваше на живеещите на Земята да направят образ на звяра, който беше ранен от сабята и оздраве. И позволи му се да даде дишане на зверовия образ, така щото зверовия образ да продума също и да направи да бъдат избити уния, които не се покланят на зверовия образ. И принуждаваше всички, малки и големи, богати и сиромаси, свободни и роби, да им се тури белек на дясната ръка или на челата им, за да не може никой да купува или продава, освен оня, който носи за белек името на звяра или числото на неговото име. Тук е нужно мъдрост, който е разумен, нека сметне числото на звяра, защото е число на човек а числото му е 666. 13 глава, 11-18 стих. Тези три различни същества имат една и съща същина. Същината на злото. Те са представители на тъмните сили, на черната ложа. Първото същество е червено, символ на първия принцип. Израз на борба, на насилие, което е старовременната змия, която изкуси първите човеци. Второто същество Звярат с седемте глави и десете рога, което излиза от морето, което в случая символизира астралния свят, света на животинските сили. Третия звяр излиза от земята, т.е. изпод земята, където се намира центърът на черната ложа, от бездната, от Ада, той има два рога, пелични на агнешки, а не че са агнешки. С това ни е показано, че този звяр има отношение към Слънчевите сили. В техния негативен аспект затова в окултната наука се нарича Слънчев демон. И трите тези същества се борят против верните на Христовия принцип и са служители на първия принцип носители на злото. Най-после Йоанн казва числото на звяра, който излиза от земята, който е идентичен с змея и с първия звяр и ни призовава по числото да открием неговото име. Това същество не трябва да го търсим в никоя историческа личност, а в определена космическа същност, в определена космическа сила и същество, което действа по определен начин в световната еволюция. От указанията на Йоанн, че той е старовременната змия, дявола и сатаната, на нас не е ясно, че той е от агентите на злото. Но за нас е интересно да открием името му и да видим каква е ролята му в световната еволюция. Сега ще се спрем за малко върху тайната на числото 666. Това число е било познато на посветените от древните мистерии и е било винаги обкръжавано с много мистерии. В школите на мистериите, където авторът на Апокалипсиса е получил своето посвещение. Това число се е държало в голяма тайна. За да бъде забулено и неразбираемо за непосветените, то е било писано последния начин. 4206. 60. Между посветените е съществувал известен начин на писане, който се е състоял в изразяване на буквите с числа. За да се открие името, скрито зад числото 666, то трябва да се напише по горния начин. След това тези числа се заместват с букви от еврейската азбука, защото всяка буква съответства на известно число. Така числото 400 отговаря на еврейската буква ТАО Т. Числото 200 отговаря на буквата ДАЛЕТ, която отговаря на буквата Д. Числото 6 е свързано с буквата РЕСТ, отговаряща на нашата буква Р. И числото 60 е свързано с буквата ЛАМЕТ, която отговаря на нашата буква С. Така тези четири еврейски букви представят четирите числа 60, чрез които се изразява числото 666. Според тяхната звучност те са имали особено окултно значение. Числото 666 не трябва да се чете като цяло число, произлязло от десетичната система, но трябва да се чете като три шестици, всяка от които изразява определен цикъл от човешката еволюция. Апокалипсисът казва, че числото 666 е число на звяр, т.е. на злото. Всяка шестица изразява определен цикъл от човешкото развитие, в който силите на злото са много силни и активни, с което увличат хората по диреси. Първата от тези епохи, в която силите на злото ще се проявят с голяма сила, е шестата културна епоха на нашата пета раса, когато ще се положат основите на шестата раса. В тази културна епоха, онези, които са приели христовия импулс, ще образуват ядрото, от което ще се роди шестата раса, но тогава силите на злото също ще бъдат много активни и ще привлекат много хора по диреси. По такъв начин човечеството в тази епоха ще се раздели на два големи лагера. Едни, които са приели христовия импулс, които все повече се одухотворяват и други, които са отхвърлили този импулс, които все повече затъват в материята, все повече огробяват, все повече се втвърдяват. Това е първото разделение на човечеството на два връждуващи лагера, от където иде първата шестица. След това, в шестата културна епоха на шестата раса, ще има пак голяма активност на доброто и злото, и тогава това разделение на човечеството ще се задълбочи още повече. Тези, които са приели Христовия импулс, все повече ще се развиват и издигат, все повече ще се отдохотворяват, а тези, които са отхвърлили този импулс, все повече ще затъват в материята. Оттам води началото си втората шесторка в числото 666. Най-после в шестото въплъщение на Земята ще има също така голяма активност на доброто и злото. Които приемат Христовия импулс, все повече ще се одухотворяват, докато тези, които са отхвърлили този импулс, все повече ще затъват в материята, Телата им все повече ще се втвърдяват. В тази далечна епоха е последната възможност, но отклонилите се от правия път да се върнат назад. Които се опомнят, ще поемат светлия възходящ път. Които не се опомнят, са осъдени да паднат в бездната заедно с звяра с двата рога. От тук произлиза третата шесторка на числото 666. Така че числото 666 представя принципа на пълното закоровяване на човека във физическия живот. Нещо, което би довело до пълно отхвърляне на силата, която подпомага на човека да победи нишата си природа, за да може да се издигне към божествените висини. Същевременно четирите принципа на човека – физическо тяло, етерно тяло, астрално тяло и нисшия аз – преди трансформирането им във висши елементи са изразени с следните четири букви. Физическото тяло чрез буквата Ламет, етерното тяло чрез буквата Рест, астралното тяло чрез буквата Далет и нишето аз чрез буквата Тао. Тези четири букви изразяват втвърдяването на тези четири човешки принципи, преди да са започнали своята еволюция към Божественото. Защото тези четири Букви влияят, както ще видим, в името на Звяра с двата рога. За това справо авторът на Апокалипси казва Тук е нужна мъдрост за да се разкрия тайната, която е скрита зад числото 666 и свързаните с него сили да се открие името, което стои зад числото 666. Като напишем числото 666 Последния начин, и като поставим под всяко число съответната му буква, получаваме името 400t200d6r60s. TDRS. Това име трябва да бъде четено от на наляво. След това трябва да знаем, че в еврейската азбука няма гласни. Те се подразбират. Като поставим между С и Р гласната О, между Р и Д гласната А, получаваме името Сорадът. Това е името на слънчевия демон, противник на агнето. Както казах, всяко от духовните същества е било означавано с едно име, а също и с един символичен знак за името Сорадът се е употребявала една стрела, носеща на горния си край, две закривени острия. Във връзка с това, в началото на Апокалипсиса, Йоанн казва едно удивително ключово слово, което е било винаги криво превеждано и тълкувано. Той казва, Откровение на Исуса Христа, което му даде Бог, за да покаже на слугите си онова, което има да стане скоро. Исус прати ангела си да го съобщи на Йоанн, неговия слуга, а последният възвести Божието Слово и свидетелството Исус Христово и всичко, за което е имал видение и той ги означи със знаци. Това е верният превод. Последните подчертани думи липсват в официалния превод. Йоан означава съзнаци, т.е. с числа, важните части, съществените части, съдържащи се в мистериите. Той ги е означил с цифра, с числото 666 и го потвърждава знак, нещо, което той описва така. И видях след това да възлиза от земята един друг звяр. Той имаше два рога, прилични на агнешки, а говореше като змей. Двата рога, това са закривените острия на стрелата, с която се символизира Слънчевият демон. За да забули този знак, той нарича двете куки рога. Това е било обичайно в езика на мистериите, да си служат с една дума с много значения, за да се направи невъзможно за непосветение да разбере това, за което се говори, така че изразът, той имаше рога като агнешки, ни посочва знака на Слънчевия демо, началника на безната, чието окултно име е Сорадът, който е противник на агнето. С това име той е известен в битието и в окултната наука, а символът му е, както казах, стрела, звърха надолу, към центъра на земята, носеща на горния си край две закривени острия, прилични на агнешки рога. Както видяхме, Йоан казва, който е разумен, нека сметне числото на звяра, защото е число на човек, а числото му е 666. Като се казва, нека се сметне, подразбира се, нека по това число се открие името, което е скрито зад него. Окултната мъдрост Открива, както видяхме, името стоящо за това число, което е сорадът а, оттам и съществото, което е носител на това име, което е противник на Агнето, на Христа. Затова има за символ Агнешките рога, но са стрелата към центъра на земята. Ясно е от това, че това същество е носител на злото и е влязло във връзка с човешката еволюция, още от началото на човешкото слизане на Земята, защото то е, което изкуси Адам и Ева. Изкушението се състоеше в това, че Той откри преждевременно пред първите човеци външния свят и ги свърза в неговите сили, които сили бяха свързани именно с това същество и хората се обвързаха с тези сили и заради това те трябваше да напуснат небесния рай, и да отидат в света, където управляваше това същество. Да се учат в земното училище на света. Затова Христос казва, Иде князът на този свят, който няма нищо общо с мене. И този, който ги учеше в това училище, по негативен път беше именно този демон, символизиран с двата рога. Затова цялата човешка история е изпълнена с борби, страдания, защото хората не послушаха гласа на Бога, който им говореше и ги учеше в райската градина, а послушаха гласа на адепта на черната ложа, който е именно това същество с двата рога, изявено и чрез червения змей, извяра с седемте глави. И десете рога. За да разберем неговата връзка с човешката еволюция, трябва да кажа следното. Учителя обяснява някъде стиха и земята беше неустроена и пуста, и дух Божи се носеше над нея. Учителя казва, под земя в случая се разбира нисшата природа на човека, в която влизат физическото тяло, етерното тяло, астралното тяло и низшето аз. Те представят земята, която божествения дух трябва да организира, а под небе се разбира висшата божествена природа на човека, която е организирана. Както видяхме, тези четири нисши принципа от човека се изразяват чрез четири еврейски букви, които влизат в името на господаря на безната. Следователно, силите, които тези четири букви носят, са свързани с този принцип на злото, който втвърдява материята. Затова и тези четири принципа на човешкото същество са свързани с тези четири букви, за да се покаже, че в тях действат силите на първия принцип, който втвърдява материята. Но във всеки от тези нисши принципи по силата на закона на полярността са вложени зародишите на известни божествени принципи, които в течение на развитието ще използват тези носители като почва, за да израснат и да станат като облекла на божествената природа на човека. Така в физическото тяло е вложен принципът на истината и когато един ден в течение на еволюцията то бъде преобразено, което ще стане най-после, човешкият дух ще се облече в безсмъртното тяло на истината. В етерното тяло е вложен принципът на мъдростта, с което ще се облече човешкият дух. В астралното тяло е вложен принципът на любовта и когато то един ден бъде трансформирано в течение на развитието, ще се превърне в тяло на любовта. Това са трите безсмъртни тела, в които ще се облече човешкият дух, но това ще стане в далечно бъдеще, когато ще измине периодът, означен с седемте тръби и седемте чаши на Божия гняв. И развитието ще стигне до това състояние, за което е казано. И видях ново небе и нова земя и новият Русалим да слиза от небето от Бога. Но преди това човечеството има да мине още много борби и изпитания, докато дойде до това далечно бъдеще.